Salatu as-salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa me ntabia hum bi ihsan ila hum i din Allahune madrug ar al falenderojmë Dhe vetëm për ti ndihme dhe fale kërkojmë Lavdata dhe bekime të Allahu qofshmë i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familinët i mishokët Dhe të gjithë atat që i ndjekin këtë rukë dyri ndit në fund të kësaj bote Të ndërru dhe zër dhe, dhe motra dhe son dhe potakomi në takimin e zakon shumë Takimin e radhës ditë në shtune me ligjërata tona ku tashme imi duke të rejtuar shambut kuranor dhe në kohadrat e këtëre shambove imi duke të rejtuar shambullin apo një vark shambush që i ka përmenë Zoti Gjellewale në Surën Bekara e që kanë të bënë me dhenjen kanë të bënë me bamirësin dhe kemi thënë se Zot e gjallëohu ala ka sill shembuj të ndryshëm lidhje me këtë temë për ty çaosu nga kënde të ndryshme. Çoft duke përmendur shpërblimin dhe vlerën e madhe të kësaj dhënje, duke na joshur dhe inkurajuar me shumëfishimin e shpërblimit, apo çoft duke na përmendur edhe disa prej tëmetave të cilat njollosin madje rënojtëh dhe vërsojnë shpërblimin e madh të kësaj dhënje dhe duke varduar pasojë me tutje me disa shembuj të tjerë që një nga ata është edhe shembulli që do të flas më sonte për ta. E kim përmando disa hera se ajo që është e rëndësishme nga tërë kjo që po flasëm të ndërveproz nuk është thjesht inkurajimi për dhënje. Nuk është thjesht të ngjollim atë anën e dhëmshmërisë përballë një skamnori apo të varfëri, përballë një njeriu që nuk ka mirë po esenë se gjithë të nëshembu është të formojëm si duhet një musliman, një besimtar. Dhe që nërështë, kur bje fjole për këtë aspekt të rëndësishmë të humanitetit, bëmirsis, që ka të bëj më shumë me dhëmsin se që ka të bëj më atë që iipet, apo që ka të bëj më ati që iipet. Dhe në takimin e kaluar, Zotë Gjelle Huala në ka përmendur një shëmbull i cili e qëtë në pa se si mund të shëmtohet dhe si mund të zhvërsohet një vepër e ma dhe si kurse dhe nja në rrugun e Zotit Ndërë shëmbull i sëntëm Zotit Gjallewa le asilë këtë shëmbull për të kondër të në hasaj që kemi fol në takim në kaluar dhe më ndoj që sënta është dhe është taj bosht dhe shtylla kërësore gjithë të shëmbullëve Allahu të ba dhe këtëra në këtë shambullë që sonde dhe të të flasë për te, prezentan modelin e duër të bëmirësit. Zotë Gjallewala prezentan formimin e duër të ati që jepë si është taj, qëfar kuptime këaj, në cilat baza është i formuar dhe ingritur një bëmirës në islam, si pas standardeve dhe kriterive të Koranit. عند الله جل وعلا وقال: ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضئفين فان لم يسقها وابل فطل والله بما تعملون بصير سوره البقره Neh 265 Allahu Jalla Wala That. Wama thalul ladhina yunfiquna min walahum. Dhe shambulliatyre te cilet shpenzojn nga pasuria e tyre ibtigha marzati Allah. Duke synuar dhe duke kerkuar knacilin e Allahut. Watthbita min anfusihim. Dhe me nje vendosmëri dhe një ngulitje të vlerave në zamër të tjyre. Këmë thëri gjenë në tinë birabua. Shambulli këtyre ishë më balen kujtë. Gjenë në tinë birabua. Një kopsht të bukur, i cilë është një rafnalt. Asë nuk është në majët kodrës, e asë nuk është në lugin posht. Ashtë një rafnalt. Me ullë se kodrina. Birabua tinë, e sabëha u abil, të cilën e godit shio i madhë, dhe si pasoj e begatis të këti shio, japë frytet shumëta dhe e fejnë, disë hara, të dhëtë nuk japë një hara, për disë hara japë frytet më rana një sezone. Fejnë lem ju sivha u abilun, e nëse nuk e godit një shi këtil, fa thallun, atër gjësëse e prek një shi, ose në lagështi e mjaftu shme për të japë fryta. Wallahu bima ta amelune basirë, e allahu pa dyshim se shëhë në holësi se qëfar ju vëprani. Kë shambull të ndërdozër ka nevoj për sërimin edhe të fjallet përdurën këtë shambull, por edhe të dobive që mund t'inzirim nga këtë shambull. Në e fillim eshtë pjesë partë lëgjeratës, do të mire me shtjelimin e fjallëve të përdorura për të kuptu njëre shembulin si shembul e pasaj të kalujme të këpikat dhe përfitime që dalin nga kë shembul fillemisht kë shembul ka lidhet në ngusht me shembulin para prak ku Allah u gjerë lewala në tha la të bëtëlu sadakatikun bilmeni wal edha o ju besimtar mos ish vdërsoni dhe mos i nëmvdërsoni dhe mos i humbni kontributit e juaja atë që ju i hipni duke i përmendur dhe duke bezdisur e shqetsuar ata që u hipni atyune këtu është një model pas të e ja lau Gjellewala bjen modelin tjetër mos u bëni si këta por bëni si këta do tëtë lidshmëria është dhe qartë në kuran Zotë Gjellewala ku do që fletë për gjernetin flet për jehenimin dhe kundërta. Kudo që flet për obligimin, pastaj flet për ndalesat. Kudo që flet për ndalesat, flet pastaj për lejet dhe për alternativat. Dhe kudo që flet për modelin e mrapst, se nuk duhet më të qenë kështu, flet për modelin e e duhur. Dhe ky është Kurani, i cili vazhdimisht prezanton rregullat dhe mësimet në mënyrë të balancuar. Duke përmendur atë që bën dobi dhe nënë atë në duke përmendur atë që Përëndaj është shumë e qartë lidhëshmëria mes ajetit për aprak, shembullit për aprak dhe këti shembullit. Dhe pa të shemëm se nga kjo lidhje me së të dy ejtëve, një duhet me zinë një dobi që të të përmenë në tëkë pjese e dytë e kësoj ligjerate kur ka të bëjme dobi të kësoj tema. Pase Allah Gjellë Walla thëtë ata që shpenzojnë nga pasuria e tyre i pëtigaja më rëdhati la. Ta shtjullan, përmendje e, standardeve, mbi cilat, është në dërtu një dhënje cilësore, dhe mbi cilat është formu një bëmirës kualitativ, ashtu si kërëdan Zoti Gjellewala, i pëtigaja më rëdhati la, duke, e kërkuar shpërblimin, ose duke, e kërkuar kënaçin Allah xhallal xalalhu dhe këtu ka bëjme siguritetin kjo është e qartë kërkimi i knaçis Allah xhallahu ala ajo që duhet ndalemi më shumë është shprehja për të tim ai pari ishte i premtimit e dytë këta edhe mundohen me e verifikuo onon kupo japin edhe kjo thebiten dhe më thonë, të thbit, të thebut, vërtetim, vëlloj verifikimi, apo jepin në anën e duhur. A ka mundësi që kjo dhenje tyne, dhe më thonë, të ketë dobi më të madhe, në këtë rast, apo në këtë rast. Dhe nuk janë thjesht të priru nga emocioni dhe momente i dhe mshmëris që mund t'i kaplan në moment saktuar dhe t'japin, jo. A ta e t'i kërejnë emocionin dhe mundohen që, me dëvërtit, dhenje tyne të jep e rezultatin sa ma maksimal dhe të bin sa ma të moda dhe të thbitemi në një fusem dhe këtu ka ku një kumë të më tjetër që ka në djetarë dhe të fësirit ka të bëjme ata para se me dhon kras ato që e verifikuin do dhe me dhonë palën ku po e dërgojnë bëmirsine t'yne anën ku po e dërgojnë bëmirsine t'yne ata gjithashtu para kësoj edhe para se me dhonë e verifikuin njët në t'yne të thbiten po një thebut, po një lloj vërtetimi, bën një lloj verifikimi të kujt të njëtit. Prandaj nuk japin, ai e shikon, ai ka për Allah, mos është presion, mos është pse ton dhan, e më thonë që ja, ai e shikon, lirohet nga presionet, lirohet nga nga fjalët dhe kur e jap, me të vërtetë është tërësisht i bindur se ka qenë motiv për të Allahut dhe Ola. Këtë fjalë që po shpjegojnë këtë kriter të, domosor, nuk janë në, në kundërshtim me njëri tjetrin. Ato mund të aplikohen, prandaj Kërë Allahot thot ata që japin për të aritë të më asinë Allahot e para. Dhe e dyta, të thbite minë në nfusim, ata edhe e bënë këtë me vërshdimësi dhe kontinuitet. Edhe me bindi duke ju përgjithë Allahot praktikisht në premtimet e ti. Edhe verifikojnë ku të përjapin dhe gjithashtu verifikojnë paras të tjapin a bëtë që e për sinceritet apo për një qëka të, të tërë e këta janë dhëndësit e durë, këta janë bëmirst e kërkuar, si më pas asaj që ka kërku, Allahu Gjellë Gjellë Hohë. Pase Allahu thotë, kemë thëri gjennetin bire bua, që ka qëfar me qëka tash qëllë shemblë, e pomë, kush është bëmirst si kërkuar, kush është bëmirst si kërkuar, e i dytë, e tash, kët bëmirst, i shëmbëlen, i në gjanë kujt, i në gjanë një, ku pështi një një rafshnallt së interesant e ka pra loge loke të shambull në rafshnallt pëse në rafshnallt nga se të ndërullë nëzër nësë është man alt a i mund si kurse kanë përmendur njësit dhe ekspertit e e kësën e tyre kanë thënë nësë është pusht shumë ka mundësi nëse bje shje shumë e vërshanë dhe prish apo? dhe ka mundësi pas taj nuk e rrug dili shpesh ka fryte, po së në të pjekur aso duhet. Nëso shumë nalt, nëso shumë nalt, prapë atje, ka mundësi nuk e rukin rezet mirë, ose e ruk, era e fuqishme, e ka përmenë Allah mesin. Mesin. Andaj, Allah dhët, edhe në qëfë se bje shi i madhë, kopshin këtë rafshnalt, e merë ujnë e kërkuar, dhe pjesën e tepërt e derë, Luginë poshtë, nuk e marë. Pra e nuk e prishë. Nuk e prishë. Fe illem yusib hawa abilun fatall. Allahu thot edhe nuk e godet shiju i rëmbyshëm, e godet ose një shiju i vogël, i letë, ose i lakështi. E që edhe në këtë rast, është e mjeftushme për me, me jepë pritës e duhur aptat. Pra ndaj, këto Allahu thot se, ajë që i plëcën këto kriterë për me dhonë, në që farë dhe situatë e pastaj, nuk i hum shpëmlimi, nuk i hum vlera, i arru në lau gjelë e gjelë e lë hua. Në gjithë situatë, ajë kom i ja apoharil, edhe nëse e pak, edhe nëse e për shumë. Nëse këto dy kushtë, i kësi kështë, i kësi kështë ka nëmi përmenë, këto dy kushtë, i kësi kështë që folim për to, i kështë pastaj, pastaj sësia, Allahu Gjallewala ka përmendur se dy mnyre u jitet fryti i kësaj fare ose me shi të madhë ose me shi më dvoglë e rëndësish mashtë se atët u kuleha dhe i thejnë kanë tha, Allahu këthat jap frytet dë fysh këtu kur thëtë Allah jafrit dë fysh nuk në kupton dy fishë kanë kthashmëlinë jo ata u morën vesh 700 fishë më shumë nuk flet për shumë fishëm kthashmëlinë jo e për çka flet shikojë tendëllazron Këtu Allahu thot se ata që jap me këto standarde apo bereqeti i dhënies së tyra në krahasim me dhënë të tjera është sikur se bereqeti i një kushë të tillë i cili nënra viti jap dy fish apo tre fish më tepër se ç'i japin të tjerët do thot këpësht jepë për një vitë sa këpështë të tjere jepën për 3 vitës e për 4 vitës, që i bje se nga kjo dhënje apo, ka bereqet në punë sa këtu me shumë ma tjepër se që ndështë ta mund ketë me dhënje tjera shumë ma të shumë ta, shumë ma të mdhaja me mund ma të madhë por e rëndësishma është bereqeti pa në këtu është prapë fokusit të këtë bereqeti që jepë dhënje kualitative dhe dhe cilësor ato. Në sa ka punë që më është investuar shumë këtu, është paguar shumë këtu, shumë mund është jam këtu, po s'ka dhënë shumë frytë. Ka disa punë që pakësh dhon këtu, pakësh investojnë këtu. Në krahasim me me të njëjtin projekt që është dhon shumë, e po ky ka dhënë bereqet, hajër, thëm, pse? Allah po vërejt kujdesuni për bereqetin, për sinqeritetin, për atë që i rrit punën e shton bereqetin, sikur se kemë e përmenë maherët të vërë. Dhe Allahu në fundë thotë, Allahu bima ta amelune, besirë, e Allahu thotë, se nuk keni nevoj me u të deklaru, e asë nuk keni nevoj me u arsjetu, Allahu ishe të gjitha dhenjët. Edhe tja është mëtë, edhe o ashe Allahu gjendjen e brendshme, a është stabile, a është e qëndrushme, a është e lëkundshme, ishe Allahu të gjitha. Prandaj e jo tja është për kujdesës për standardin, dërsa Allah u gjelë lora është taj që shpërblen. Me një fjalë të, dërëzër, Allah u si edhe shembulin e dhënsit të kërkuar dhe bereqetit dhe begatisë të dhënjës e ti me shembulin e një kopshtin një rafshnalt i cili ujitet dhe ndryqot me dhënjit vazhduhshum që edhe je ja fryte shumë edhe janë të shishme të pje kur aso duhet dhe dhënja e këti kopshti në frytet e ti pa dushim se është e kuzuar me rëthanat e përmendur në këta jetë. Rëthanat të satë janë tu ka e duhur, apo rafshnalta dhe shihu që bie. Varsisht pe i kësoj, atet u kulhat dhe e fejnë. Jep, pasaj frytet, shumë fesh, apo? Varsit për rëthanave, edhe këto Allah përna thotë. Shemblë që po asili është se varsin nga rëthanat që janë prezente në kuën e dhenjes varët edhe bereqeti dhe shpërblimi dhenjes e juaj këto është lidhja mes shambulit dhe ati që Allah do me nga sëqaru për mes ti këti shambulit së qoft së <coughs> të ndobi që mund të izin nga kjo ajet janë të shumë të të ndërdozëm fillimisht, po filloj ma që e ceka dhe fillim që përmenda me lidhjen mes dy shambulit shambulit që kemë hujtë për te në dirës në kaluar dhe shëmë në që përdojnë nësot për te. Shëmë në kaluar Allah u gjallewala përmëndi një dhënje qaj nuk e dënë. Një kategori bëmirësish në thujza që sydën Allah, mos u bëni kështu jopëdën. Edhe pësa ta japin. Edhe pësa ta kontribuin për mos u bëni si kursa ata. Bëni si kursa këta. Që ta ata kanë diku besimin e Allahën. Bind janë tenë që i bjetë të në vëzëm, se gjithmon, si kurse kemi cikë, edhe këto pa përmanim, gjithmon, dalimi mes ati që ja për hirtë Allah o Gjallewala, i motivuar nga përëmtimi i Zotit, dalan gjitha aspekt, edhe në sasi, edhe në mënyr, edhe në dikim, edhe në bereqet, edhe në gjithë shka, ndikan ma, më ndryshe, është këtë si ndryshe nga dhenja tjetër atëm. Nga e dhenja cila është dhenje në spekt në jashtën, po është mirë po e cila është e shqaqruar me një varkë të metash të zlatë e bëjnë të zbehur. Ka shumë shemën kuran që Allah gjellë levolat të ndërlën dhezër dhe dhe dhe dhe, për menë se ata të cilët nuk besinë Allah ata bëjnë kështu dhe bëjnë kështu më përbesimtarët, bëjmë pak më ndryshe. Ata që adhën idhujt, e dojnë Allahën, e dhën idhujt. Pa ata që adhën Allahën, besu në Allahën, ata adhën Allahën pak... pak më ndryshe. Anda kime si këtë disë herë aset. Gjdo vlerë e pëllqyër nga njerëzit, duhet me qenë shumë ma prezendit e këni se dhe gjdo kështetëm. Erdhe bë mirësia. Erdhe bë mirësia është një shambullë që kërë pasë e përmendoj me juve, e këmë të regu edhe me një rast, mirë po këj vlinë medveret më të regu shumë herë, nga se medveret është në breslinës, mund ka bu shumë përshypje, por i ka bu përshypje dhe djetarët më herë shumë, që e kanë përmenë këtë shambullë, dhe që janë mahnit me këtë vepër të këti njëri, po s'ka qenë besimtarë. E pas ta e kanë sielë dhe kanë th me idhjtari dhe pa besim këte ka bërë si duhet me bona të zmetohet në lipet e historis së në të kaluarën e hershme para se marë pejgamberi sallallahu sallam ka qenë njëri Amr ibn Kharibe ka pasame njëri që li ka qenë njërë si pleçnar i arabve krejt që ka kanë pas për punve kanë shku taj i kanë pleçnuat punë ndryshme u kanë daw, mos pajtimet, u kanë ja përgjigje caktuara, po ai s'ka pas libër, ai s'ka pas spallje. Mir po mbi bazat mençurisë ti, përvojat të ti, urtësitë të ti, shëmbove, përvojat marrëshme, njerëzit kanë besuar. Ai kanë besuar se ka qenë korrekt, është munumë u bë zgjidhje të duhur. Një ditë vin disa njerëz tek ky njeri. Vin nga larg. E kanë një problem në trashëgimi. Cili është problemi në trashëgimi? Ju ka bu vakia që në mesin e anëtarëve të familjes me pas një anëtar të familjes që do të thonë nuk e ka të përcaktuar gjininë. Realisht i ka dy organe gjinitale ato. Nuk kanë ditës a është mashkull a është femër. Ka oksi raste të rrolla dhe edhe si problematik përmendet edhe edhe në sheria. Kanon më pyet tash na me, me trajtu si femër, nëse është femër, si japin fora në atë zgjimisë, në jahiliat si kanë e famë sofare. Nëso moshkull e apim, hisë në burrit, edhe marëm luft në veti. Kur ka një e këtë pyytja, është shtangë. Ka unë kur s'komni që s'y pyytja. Kur s'komni. S'pasta një përkësirasi, kur? Ka në thonë, prit një pak, të menoj, pas të javë i përgjigja. Kër e ka pa po që s'pëmuj janë gjithë, kur konë ka thonë, dhe gjë një burra. Unë e nuk kam përmëndin përgjigja. Mirë po apranim me kon musafir te mi unë ju moj te unë rri musafir deri sa so te joi nje zgjidhje per ju vetë apo e kam u me me, me, me kuptim me dhoni pergjigje pse pune madhe as si kishte kurku llogari as kishte kur mund si s'ka argumenta nesin ti ke dukum pa argument mir po subhanan drejdhjeja çe kjo as çka po e kërkoj drejdhjeja pergjithësia edhe ka ndajta njerz niku te aj gjdo dit u ka thirë ka një dashë. Parënë, dashë ka thirë gjdo dit, dirisa so, ka ardhë baresha që ja ka rujt delet i ka thonë, o filan, ku shumë këta njerës që ta shterën kopin, katë tërdat dashë e ka prej dhe i tashë, pse këta njësë përrinë tashë dhe i këtu? Parënë, katë tërdat i ka prej, se s'ka mujtë me gjithë përgjigje, prejtë një mos më mrzit më këta, mos më lod tham, mos më bezdiste, mos më zhgënij këta, i ka subhanallahu i ka mojt, i ka mosi mos më vetë mart mir. Ka thon, shko ti krypun detuaja, komi te lashë. Ka çfar te lashë kë? Ka po smoj ti që më bë më ti më abat që te lashë. Unë spedijoti, as kuptem ti çfar bënesh? Unë spedij me tën si që të provoj. Ka kallzoi dorsta di. Edhe kë thot subhan, na kuptem peqeli me të as i mohat, thot çish në ç'to problemin. Faqë tre këto punë. Përnaja i ka rrugë detet po çah. Ja ka kopë, në këtë rast më mirë se ktina. I ka thonë zgjidhja është, një zgjidhja ka përcaktuar me natë kuptim, shikoj ato çelë organe ka funksional që bën urinën me a i të. Ai të dështi tepër mos se ka s'është së ai më, më, më me rëndsi. Nëse urinon me domon ato që është i gjinisë maskullore, është maskull. E kështu merro pa detalet të panëvojshme. Atëra e ka pa po që kjo është sa i e logjikshme. Po si kurse përshavë njërë mund me pos një organ ma tepër. Me putut me shikua ato që fungë qaj që punan me ta i tjetërin është punan, ajo është të mën tepër. Nuk, nuk logaritën mbas ta ati. Edhe ka thonë, po ti mbun e zgjidhje mërë, ti mbun e rrugdalje. Edhe e ka thonë këtë përgjigje mas 14 dite, ka unë e mene që kështu apër. Shikane këtë punë, mbas saj, përsa këne gjinin, mbas gjinin, përsa, ja përsa këne të gjimin imamen e uzaj rahimullah, e uzaj kushet për ulema të maj, është mahnit në kë këshamu, thatë imamen e uzaj rahimullah. Thëtë nëse kënjere, pa besun Allahun, pa besun ditë kja metet, pa besun se këmonon lëgarit e kalau gjallë uala, katër dhe ditë kanajt, duke pagun nga pasurija ati që mështët dhe që nuk duhet, sa duhet me pagun e adhe me pritë, që i mi të binë nëse këna me ndonë lëgarit dhe këna me ndonë përdi prezi për çka fl A dai vazhdo. Jesa çkynëre pa herë at. Ç'është ka bë? E çyrrtën me konë musliman mund s'diëno. Ky njeri ç'ka nçto dobija për rosia. Dhe, dhe kurtën e s'morën vesh nga këshambull. Dhe nga ky dërs positohen më në çertë mjaftushme. Ky njeri ka pranuar me dunjën me rfytyrën. Krej dunjën e këshiap veç mos më i dalë emri kërc që ky njeri po ja fut kot. Veç çikas s'ka dosh më dalë emri kërc. Veç çikas mos më i zgjëny njerëzit mbi baznë asoj që kanë besuar njerëz. Pachikaj, ka dorë këtunian më pagu. E tani do të na palërujt ahiretën, por më ruajt besimin e një njerëzi teknik ti muslimanti nuk nuk më tradhant, nuk malshon të zban këtë. Kët besim sa duhet të paguim musliman. Sa? Sa paguim njerëzit për kët? Wallahi shumë pak, nështa heqam ta. Nëse të shpërshëra e fusëm bigjas dhe ahiretën tonë, veç më ruaj të dunian auta. Ande Allahu po sill shembull. Shikoni ata edhe këta këtë që e ka këtë standartë të japjes, këtu kuptimi këtë që i ka, këtë tjetër është Allah, nuk ka se kësaj, qëfar ka përë me dalu, kuptimi të tijëreve, nëse njëri ka kuptime, prandaj djetarët kanë thënë, djetarët që si kanë folë për formimin, kanë thënë, etë të sëgurat, kablet të sërrufat, ka në kuptimet, para veprimeve, nëse dëmë me përsa këtu mënyrë në veprimit, duhet me inst i drejtën, s'ka mundë si më do lëprimi i drejtë Andaj thot një poet arab Si po e kërkan Hien e drejtë ndërso shkopi është i shkramt Një shkopi shkramt e do mja bo hien e drejtë Po së në bënë, se hien e shkopit e përcakton forma e shkopit ju jo forma hies Andaj nëse janë shkramta shkopin të kuptimeve nuk kanë mundësime kohën të drejta pasaj i vëprimet për jashtë Për dhe Allah po fletë për vëprimet e drejta Drejtoni kuptimet, drejtohen veprimet. Ky njerë ka pas kuptim drejt për çetpun. Andaj ka pas veprim drejt. Ai se ka pas kuptimin e besimit, se ka pas kuptimin e ahiretit, to i punëtim të noja, bi për ka pasni kuptim drejt. Nëse don me kon me njerëz mirë, duhet të pastë ndërjetë të parajsë. Pa ndërjetë, pa parajsë, s'mund të sholl me kon. S'mund me kon kërkusht të njerëzit. E hiq edhe marr tek Allahu dhe Xhelaluha. Prandaj Nëse pa hirët njëri, Wallahi, pa motiv të gjendetit, bojmë punë mdoja, dhe nuk lafdrohën, dhe nuk krenohën, dhe nuk, dhe nuk, atërë, ku ka vend besimtari për vet pëllqime, për mendimasia, për shtëmër adhën? Ku do bia e dy të ndërgëzër ështërëfën? Kështë kërën e Allah Gjellioval e athëtë, i pëtiga e mërdat i laot të thbite minë nënfusihim. Këta japin, duke e kërku kënës i në laot dhe më një qëndushmë i dhe stabilitet në vetë në tyhne. Kime thëndirës në kaluar se ne duhet të angazhojmë i vazhdimisht për standarde, për kriterë, apo të jemi njështë standardeve, deciplinës, jo, jo, jo të punve shkel e shka, jo të punve, dhe më dhonë, për asë një standard dhe sa so me kryoja. Jo ka standard në mazit, për më koni mirë, agjerimi, edhe dhenja, edhe gjithë shkafi, andaj besimtari formohet mi bazën e, këtireve caktuara, standardeve, andaj gjdo produkt cilësor sa, është indertuar në standarde, s'ka produkt cilësor pa standarde, përndet e kam vendus, në mon, standarde, për me lafdu produkt një thurë, i plëcën standarde të kësaj, standarde të kësaj, pa i në detale, mi përmën, apët djetë, është e standardizuar me këtë e kështë të më rato përndaj mën ka i më rahimullah kër e përmend këta e të thot Allahu kur thot se ata japin bi bazë në këtë në standardeme krasë që përmend kriteret e veprësë mirë Allahu në anën tjetër në përmend edhe ato qka zakonisht është emeta e meta e veprësë mirë qëla është e të në dhe dhe dhe zakonisht ajo që e prish një veprë edhe në kvalitatë, edhe në pranem, edhe në dikim, i përkajmi thotë, nuk deli ashtë dy gjërave. E para, dëshira e njeriut për të lafdru, për mirë njohje. Kërë e prishë. Sa so punë mboja banë, pas taj ka qefë, me a thonë dyku një fjallë të mirë, e prishë. I përkajmi thotë që shtotë, wa hadhe halu ektharil munfiqin. Thotë i përkajmi, shumica e bëmërzve që se si janë apëtën. Shumica e kanë qef apo me margë është njështë sa so i dhe dhe ku i dhe edhe më shëftë e jep ama ka qef dikush helbet në pa mujt dikush me kalzu mirë i shkonë atëm, ka qef thati përkajimi rrujnë nga kjo njullat rrujnë nga kjo atëm dhe e dyta që e njulloz veprën dhe e rrën veprën thati përkajimi Rahimullah that është mungjesa e vullnetit a e din që është mirë se ka për njerës Po s'ka ambicje, s'ka vunlet Se ka këtë qëndryshmi të thëbite minë nënfusim Se ka këtë qëndryshmërije dhe më. E nëse kërkon këto dyja Dhe këto dyja i rezikojnë Jo një dy tjera Që i dëbojnë këtët rezikshmet dhe mundësën këto dyja A kuptut? Dy që kërkonjën i pëtigaj mërë dati la O të thëbite minë nënfusim Kënaqësia laot Dhe qëndryshmëria shpirtnore dhe, dhe aja që e cekon fill Këto dyja i rrezikojnë këto dyja çica. Apo dëshira për lavdë dhe mirnjohje dhe mungesa dhe dobësia e vullnetit të ambicës. E kush i shpafthon këto dyja që më i lënë lirat u ditë parat, i më ka imi thotë dyën, el ikhlasu was sidq. Sinjerit e prit Allahu edhe vërtetësia. Apo vërtetësia, a ti për më Allah, xhenetin atë vetë çfeki. Sigurisht e kemi hundisara. Duhet me të kaluaj Sinceritetit mundësën me e përcaktu anën e dhenjes për hirtë Allah, qëlimi, apo? Ndërsa sitë ku ta mundësën me përcaktu fuqin e njësë, sa mënë. Bindja, sitë ku vërtësia. Prandeja Allah, gjelë dhe gjerali hu, përnë me sprovëve, përnë me sprovëve, qëndë sheshë vërtësin, kushe ka për ima e kushe ka për eksperiment fe leja alemen në Allahu lëdhine, sadeku, wa leja alemen në lëkadhibin. Allahu me së proba, ndryshme, qëtë në shesh, të vërtetit, edhe ata që gënjen, beshme qëfe kanë, e kanë me iluzione. Pra ndaj, nëse e kultivojmë sinceritetin dhe vërtetsin, me lejnë Allahu Gjellewala në shpijetek këto dy standarët kërkuara për dhenjët silësorë dhe kvalitative do bia të rejtë, ndërgëzër, është si pas kekso që amurëm dhe i tani, po flasim për dhëndësin, për dhëndjen, ati që të me dhonë, mirën, si kini, i kimi dy palë, dhëndësi, aj që jepë, dhe aj që merë, me standartet e tukës, dhe me, me, ndështë të kuptimet e shumët atë njerëzve, cila është pala që mas shumë të i përfitanë, në këtë proces të dhenjes, aj që jepa pa aj që mërë? Aj që mërë? Aj që mërë? Gësha aj që jepi pakot, pas unia me standartët e tokës, apo ka mujtë me hargjit një kënd tjetër që ja dhe aktina, kypi kur shkavit ka bu diqka? Me kësu standartët. Me kuranë sër shtopë, kurane përna të regonë se me dhenje fitimtari kryesur, fun e krye jeti që jepa. Të. Ti që jepë, ti ke fitu mëshë shumë ti. Nga se, mos me qenë procesi i dhenjës, apo, nuk ka më nëzima u kalit sinceritetet e vërtetësia. Mos me qenë procesi i dhenjës, nuk ka më nëzima u dëshmu bindja përbortë përëm timit Allahut. Mos me qenë procesi i dhenjës, nuk ka më nëzima u dëshmu trektja me Allahum. Mos me qenë procesi i dhenjës, nuk ka më nëzima u dëshmu Mësë lidhja me dunja, s'ko mundë si qëse dëshmënti Mësë me qenë procesi dënjes Nuk i mundë si me konë pjesë e gjihadi të shpirtit, të nefësit Sakrificitës, s'ki mundë si që me kalzutit Me qka bënë gjihati E shumë të tjera Mësë të lose për ato adite që Ato dërst tjetër me kalzut Shpërblimet të dhenjës tjera Andaj Tje ku pëtën drejt Për shambull Atë që ka thënë i bënkajmi Rahimullah se njën nga fakturët kryesor që si edhe në lumëturin dhe që si shpirëtnorë është kur tjapë. Lirosh pëj shumë bakterjeve, virusave, lidhjeve, zingjirve për këta syë Allah gjellë gjellë hu shpagimin shpagimin për pun të pakryme për mes dhenjes e ka quajtor fidje. Fidje. E qka o fidje? Dhe më thonë uh, Kur niri bashkelja caktuar çon Haxhiu niheroma tash i kam shkuin çon Allahu subhaneh ve te hajive haj niheroma nuk ban me me me me me me me mor me gjyeti gjah zban bon shkelja kur te bon shkelen se kam mar pjes n gjyeti tash dorsta oshte pakar për sot po përpara njerz kan udhthu niheroma dikavesh larg u mundu edhe ka pa nje dorsta drenush ka lakum me gjyeti me pjek me hanger apo zban andaj Allah o thëtë, fidje, shpagim. A gjërimi që e prish, në thëmë, fidje, shpagim. Pse e ka qëjtë fidje, fukarave? Fidje në gjënë rabë është, kur është njëri lidhë me zingjirë, vjenë diku shë zgjidhe, për. prandaj, o ti që ki, apo, ti me këtë pasunit e i lidhën, i lidhë me përgjeci, i lidhë me sprova, i lidhë me shumë garkesa, i varë frë që ti po i jepë, është qelë si i, drynave tu me të zhjith pishon problemeve. Pra ndaj në islam, kur fukaraja nuk është kokullër, kur së është një qmumë, absolutishtë, është i respektumë, nga se i pasën i endinë, ndërë që ka kujtë me i dhonë, në të në të në të në. Kja kërkohët, është ndërë, ko allauta ka mundësunë, në quku duhet, është ndërë. Pra ndaj, në të Fudalib Njoti, kër ka pasë në safer, e kemi cikë disera, i ka pritë si mas mire. Dhe kër ka ndalë, kërën Allahu të shpërblift, nakin, nakin, nakin në kërën në rru, për i me në kërën në rru, kërën Allahu i shpërblift juve, nga se ju e kërën një honë në riskën e juve, mu më, më, më kërën njën se vapën që së këshamut me marë pako një opto. Apo, ato që e mërë fukarajat të nërë vedër, ti që e japë, fukaras, e jepën e projekt harit, e jep dikun, qëka do koftë? Një euro, dhejtë, një zetë, një qenë, një... së më rëndësi së jepë? Ato që e jepë ti, po e marëm një dvarëfërë, po krasoj edhe me, me projekt caktum, që do koftë për për për mirësi, ti që jepë një dvarëfërë, aja kështu risku në aja ka për caktum që atë rëndës me morë? Cëllasht? Me bindje tonë atasht leja to vëzvest e njerëzatër, e ki bot ti në moment më të pasun, a halope e kriurë, bulalimin e ka bot që është pasun. Ja ka caktua Allah Gjelle Vala, do në thonë, është procesës silët. Allahu Gjelle Gjelle hu, që ti njëri, që këra lëgjika e këti shambulli, që ti njëri a, të fukares, ja ka caktua Allahu Gjelle Vala, që me nizet gusht, shkon për shambull, pes gusht, qatë që vdita, që kënjëri kom i pas, dy e ora ma shumë se që i ka pas, dy Ja ka çaktu sokom i past. Rruga që kam i ard, ti më kon te. E ka çaktu për parë. E ti ke fitu 2 orë më shumë për shkak ti dikun tjetër që kur t'ia ja japsh, ja jo ja i e kep t'kitina, jo tujat. Tu at kamë se vao paftë. A është neer kë pun? A është neer. Para më novllai ndrum, çfarë xhami që ti dikush thot në fala kim mos i çdo 10000 që ti dera më jadon, nëse ja hap ti 5000 tuja tafta. Pash kimitoja dia as kurdzo më shumë atë sën tuet ai ti jap ty për moment po ti kin gjë 10000 ama për kaos është eki ti ajap atin atë ajap o allah ai tot falemir jo la mos mos më jap ti atë citkaçu atë thuj a pran anti falëndrim ai thoshë ai ose tmit atia ai ka dhon çu ti fukarasë e valla allah ai ka qiu tonë për ty apo un jam argati allah allah më ka zgjidhu më me kon bartës i asoj që ty të bënë nërë edhe mu të Allah më grita, përndaj kush ka fitu ma shumë Allah, përndaj kush fitan, kush fitan përndaj pejgamberi sallallahu sallam i kanë zit në këtë miru a sari u shpejtani, gutnu se e mshelë zoti, jabdi kujtetër për Allah, jabdi kujtetër më zitani dhe shpejtani përfitani nga ofertat e Allah o gjellë dhe gjellë për këtë arsyje to kuptime frojn besimtarën me vërtetë ti të bëmerr faqebardh po edhe dhënja e tij të faqebardh jo thjesht hudhje ose ose nënçmim ose fjalë që edhe ja hum shpërblimin po edhe aty fukarasi janë zinjetrat prandaj me gjitha standarde kuptimet më shumë fiton kush dhonse pa krasi më shumë fiton dhonse më shumë se sa ajë që ka marrë, ajë që ka marrë, kur gjësë ka marrë nga hireti, veç një pjesë dhënjë, një problem ma letë ka me kalu, kur gjë ma shumë, një qënë tjera i ka në metë atëm. A ti, të i shikë dhonë, i përmanën disa prej përfitimeme, e sako të tjera të shumë ta, që, si kur zë kemi të sekë, të i kalojnë aspekt një individual të këfamilja, të këfminje, të smitët u etek, pasuria jote, etek shumë të, të tjera prej dobive të këtja i të të ndërën zërë që mund të cekim të shumë të aqenë, po disa për ty në është edhe ajo që ka të bëj me atë që përmena ma herë të po bërëqeti Allah u gjëlle uale a thot fë atët u kuleha dhejnë kjo si pasoj e pozicionit e tokës e mirë e shihët të balshëm jep frite shumë fish ma shumë se gjdo të tokë tjetër që jep frite dhe njejta si pasu e që kafit Allah o shikon nuk përthat jep frite ma shumë se hapsire a tokës është në e modhe e nërmal, një qin trupat hurmës jepin ma shumë hurme se dhe trupat hurmës e a përthat Allah o gjelë leona jep dy fish ma shumë se ka trupa ma shumë njejtë është E qka ka bo që këmë pasë ma shumë bërëqetit? Pra ndaj, për i këthemi prapë temës bërëqetit, si këse kemi të seke dhe atjetek temët e formimit. Përmi kështu vëmendit të ndërdozër, nga se vazhdimish për anëkomi nga shumë gjera që prejkim bërëqetit. E ka shumë faktor që nështojnë bërëqetit. Nga faktor kërësor, për i për në dyja të rive që më shkurtim e shkjo si temë, nga faktor kër Nga faktor kryesor që është të mbëreqetën është dhe vëshmëria. Puna si pas asaj që Allah u ka kërku, tja pa Allah u bëreqetën. Nga faktor kryesor të mbëreqetit është vërtësia dhe zbatimi i premtimit. Përgambiri Salasam ka thënë në hadithin e njohërë. El beji ani bilkhijar malimet e ferraka. Du njerës që dhe me bo, ve për saktume, pëshirë dherje, marveshje ata kanë me zjedhë dherje sa nuk të ndohën kër të ndohën, jën marvesh, ta shmoveq është ësht në funksion është valide marveshja Qëfarë të të pegamëri sasem? Fa in sadaqa wa bajena burika lehuma fi bajihima wa in ketema wa këdheba muhiket lehuma fi bajihima të të pegamëri sasem në qovët se këta du që pëmire në veshë ti qi po blende ti qi po shit ti qi po marr puntorë ti qi po im pun ti qi po marr punë ti qi po paguun për punë kur do të qofsh ti nëse s'qarojnë dhe janë vërtet mos s'qarojnë gjithë detalet unë po kërkoj punën kështu kështu kështu unë të premtoj se do të kështu kështu unë bëj për këtë punë dinë kët dat unë kërkoj dinë kët dat unë dua të çmem jo kërc këto janë negocjata merr në vesh Diri sot përfundon Procesi i negociatve dhe marveshjeve Jeni do Nëse është ndërtu procesi i negociatve marveshjeve Në bi vërtëtsi Në bi sinceritet Në bi qartësim Thot pegamë e shumë, ja pa lo bereqet marveshje Bereqet Në qovë se më shefin Po shambull, a i thot Ma kujme një stepesën Kjo e dinë që su një kujme një stepesën, thot Popota kry. Hahet edhe mos po bëj aftë. Mos e bofsh ashtu. A ja kanë dërman apo nuk janë shërun ti që mështu, jetu rajt, këdhe ba. Rajt, jetu jibjen, ka mund simi ashtu? Thot pe gamos nuk jetu right, këdava. Po vëllai s'kum rradit të kompas. Shtërëtisht i bën karrajt. Pse i kem për tunjëtim? Apo pse i kem shef? Mangsini e caktuam. Pse s'i keton fjalë? A ja mor dash se për çit rrok kimi punoj qi kaç or? Dhe ç'to pun kimi kry? A e ke dit qi kaç kimi po? Po pse s'pe kryn? Marvesh e ke po? Po sajs dalin parat zeng rroga. Pse? Muhiqat, kjo mahqara besh është Allahu xhallahu era e zhduk bereqetin. Sko pik bereqeti. Fiest vetë parat numerikisht, e numerikisht zdalin kur parat ato. Numerikisht zdalin kur por kujë. Po zdalin kur numerikisht. Bereqeti është ai që jep kuptim fitimit ato. Prandaj, duhet të modh për, për bereqet. Kë shaqmonave për bereqetin, këta dhënës nuk e kanë rëncis në sasinë, këta e kanë bereqetin. Allahu gjallëvara shëpërbimin këmë u akëthim bërëqet, nështë asë që u këthen në aspekt në mërek, e dhe përse dhe aspekt në mërek është i garantumë, po të të këpër së mërënësia aspekt në mërek, është mërënësi bërëqetet. Dhe dë bia, kërë bërëqetet i ka shumë tim të, po, po dhume përfundu të ndërëvazër, me pikën e fundëve. Këtu Allahu gjallëvara thëtë, e godet shi w Shiurën mbyshun, faat et ukulhad dhe fein. Jap dhe fsh trafesh. Shum fesh. Jap fryte më shumë se zakonisht. Fa in lam yusib ha wabilun fa tal. Do të ndodhe godat shiurën mbyshun, spa ku një shi i i lehtë, një lagështi e godet, let, godet sa më i mundsu më dalë frutët. Kto bëhet fjalë për dallime, apo? Jo, dallim mes shiut të mbyshur me dallin shiut. Pastaj te shiurën mbyshun thos shumë fesh, te shiur më i lehtë nuk po thos shumë fesh. Dallim. Këto Allah për në thëtë se ju si besimtar në këtë rasht, po fletën për dhënsin po për gjithdo kënd, këto mund përshjet po fletë se egziston një bazë ku gjithë mi të barabartë pasëta nga jo bazë, fillojnë mu dalun njërë me një zveti. Nuk duhet mi të duhet gjithë njëtë barabartë ato. Ka dalime mësë musliman ato. Në bitësën në bazën këto dalime. Në bitësën në kontributit, vërtecisë dhe vëshmërisë ka ndalimë avta. Pra ndaj, ka dikush, nëse njerëzit japin me vërtëtsi, me sinceritet, për i të allahut, i për të një standarit, allahu thot, i rëgjunë e tijaraten, lënë të burë. Këta ka një me një të rekti që s'komi umpë, gjithë që shkimi fitu. Kjo është ajqimit barabartë të gjithë, para allahut. Në garantimin e fitimit të shpëlimit të imit barabartë mirë po pastaj, sësia është problemit, vërën nga sësia dhe njësë. Në kosh një si kur saj që ka e përshomë, si kur saj që ka e përshomë, si kur saj që ka e përshomë, në kosh një si kur saj që ka e përshomë, e këtu pastaj i në kodrurës sësia, pas këti bazamenti, pastaj bazët fuqeshme që në ashtë, vërëtësia dhe sinceriteti. Nga njerë e përshambullë, kriterë për dhele mund tjetë së الله جل وعلا اثت في القران لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الحديد نيتو مدته الله جل وعلا اثت نو كان تباراب نو كان نيت سيكراتا تش كان ياب بارا تش ليمت سيكراتا تش كان ياب pas qlirimit ata që kanë nja para qlirimit dhe kanë luftu dhe kanë brojt përës e mu qliru përës e mu zhjeru feja nuk janë një të kallahu gjallewala u laike a adhamu dhe rajëtën e indë Allah këta e më të kallahu në grada më të nalta sa ta që këtë e kanë bërë pas qlirimit o kullen o adë Allah u hosna mi pa jo mu shgëny të gjithë dhe zot ju ka përëmtu se komu dhe mire të ndërëzër Ebu Bekri E o mere, e sahabat e mdhaj Që kur farë perspektive s'ka pasë Istomin meke, kanë japë, kanë investu Kanë besu, këjti kanë dhonë Dallon ka jo, kur pas taj Si kur sa Allah Gjallat Gjallat Gjallu për mensurën E nësër, idha gjahë e nësërullahi O elfethë, o rajit e nësë I edhkullu në fidinillahi E fuha gjahë Dhe ishen jelëzit, duke ufut Grupe, grupe, turma, turma, finalat Këtë është feja, ka marë fuqi Ka marë, ka marë hav kamo rritje. E këtash këtu më dhom, tash këtu më dal përpara të keqës e për krapi pengarzon këtu, prap ka vlerë. Po në kujtë siguro ku ndvet Allah. Në kujtë. Prandaj ka edhe korrë thona caktuara kur dhënia subhanallahu. Në ato momente mund të jetë shtytse hatash më e madhe me të ngritë. Do të tham pas dy ditë njëta të parë jap. Një ditë sa po në kor sikur thona të rrethona. Në kujtë. Ka moment po të them kur njëri ka momentin saktum kur çathera më anjë dorën apo çathera tani mundsh pas 100 hera dikush më apo ose kej ka svar. Po nuk ka sikur sa hera. Prandaj kjo është rrezë e që do të kuptu. Fiku i dhënjes, besimtari, besimtari, kras dhënjes edhe ai ka, domethënë një lloj një lloj kuptimi më thellë dhënje, shikon që goditja më kon shumë më madhe, na skem shumë, ani na duhet shumë Prandaj u kam përmend atje atë që ka von Sadirahimullah. Çdo dhënje është e kërkuar. Vallahi kanë një fukares me ia dhon një dua ti çan Allahun xhenet me top. Vallahi një er dhetar nuk diet. Një një një ndikon me streh, unë shpiti kon apo që nuk është më në porrug, nuk është në përficia, ndoshta Allah xher laqë të bëjë shkak, ndoshta pallatet e xhenet, nuk diet aftë. Tu rrethonat endom të tjerë zakonsh me këtu, din me dallojnë më së vete. Kjo më kon më e madhe se tjetra, këto janë tjera. Po nea sens Sadirahimullah ka thon dhënia më e madhe dhe goditja më e madhe ajo që të bën mungit maslati është investimi jet në çdo gjë që ka ndëllidhje me dijen dhe përhapjen e dijes atë. Gjasë kur njerëz kanë dije, apo kalojnë më lehtë edhe fukarllëkun, edhe të shkafin. Kur ka kur s'ka vet dije, s'ka s'ka s'ka dije në zor, Allahu i teki muslimi ia dhon ai çon poshtë. Ki mund si ja, domthon, ka mundsi dhe ka mundsi. Ne po për, kur po hap të dia kur investohet, kur investohet në projektet që kanë të bëjë me përhapjen e të mirës, informacionave të drejta, dijes së vërtetë, arsimit të duhur, edukatës. Ky është investimi më i mirë i mundshëm. Prandaj dalli me ka, e le të shikoj çdo kush pëneve, domthon, apo mund të ka për, për të që e ngritë Allah unë altë. Dhe pra pëthash, ka situata, ka rënë thona, nuk përseritën, nuk të të roket, apo, shansi dy herë ndirë, një herë vjen, e bua kja vjenë, e këthenë që ato e ki posë mundësi, që, vidur, du, shama, që ato që i ki posë mundësi është, e pa mundëshma. Aja gruja që ishte duke vahtu të gvarëri, aja një mundësi e patë mu të reguqë, aja ka mundë bua kja masë të rrasti, një që nërë ka po së abërë, normal, në, në, Mirë po, e pa të rastin, më u të regu durimtare kër i tha për rësan, arëbnesh, Apo? e ke mërëson, dura a rovnesh Allahot, e qëfar thaja, tha, ja? tha ty s'të ka godit që më ka godit mu, shkaj kër këj fali pas e herë Rasul Allah në fali, i tha në regu në kuptim të gjuna s'ki, i ki, kale gjunaj, inë në me sabruin dhe sadmetin ula, a ma sevapën e sabërt që a tje ke mëjtë me moratë. Pra ndaj, shuizëj rëthanat, shuizëj qitatat, shuizëj kohrat, Wallah se je nganëri për zjarr me buni punë të mirë, mos e tëj kala, mos e prolonga. Noshta e ka thju Allahu për ty sprov, nuk dihet a po e merr apo e merr tendirin, nuk e merr çan dikun tjetër. Mbetesh me kishthangoj kërkand vajtan, po ajo shkoi mua, e morr. E morr diku tjetër. Prandaj të bëhemi garuos në punë të mira. E Abu Bekri ishte kështu atë. Ishte kështu me Omerin radiuallahu ta'alano, dhe, dhe sa më ndrast Abu Bekri Omeri tha qarat me ty morin fundovën. Fun. Unë prapordi më, më mirë, amë ty në kokë që shtyet apo. Do në më bëjë ka qien subhanallahu me vetë njëri që i parë çdo aspekt apo. Ishte si kandije këto që la kadite, por na më sabah më sabah herët kush e ka bu po këtu, kush e ka bu po këtu, kush e ka bu po këta. Këtë unë unë unë kumo. Ela po marr dash. Në kuçinë morrësh pronë qytet në sabah kom ju vet. Ne më çështum në alonë ne për sabah vim kum harru kum habita. Hiç pa i vet, pa ju ka dur kurdja. E ka fol sa po nuk thui ka xhamatin. Ka thon begë merson. Kush sot është kështu tonë? Kush sot e ka bë këto tonë? Kush? Sa bav vëllah. Çikjo, ishë zan Allah, ai njëk, ai punan, por ahiret nevet apo. Prandaj dallimet e kalloxha e Llora bëhen mbi bazën e gjëtisë. Nuk mund në gjithkusht me rrok gjallë që duhet apo. Dikurën gjithë ditën po sen rrok. Apo pse nuk e prret ku duhet? Ose nuk e prret se duhet. Prandaj bohu gjahtar ish kaf e iaft e savapeve mos dëmetik asgjë sot që mundsi nuk dihet me çka Allahu ta fal, nuk dihet me çka Allahu të ngrit dhe nuk dihet me çka Allahu të fut në xhennet. Ngase çështja e ndrihen me pranim dhe me bereqet, jo me sasi dhe me punktet u edhe me të tjera apo. Dhe këtu janë thar disa përdorive ka edhe shumë tjera dhe ky ajat përfundon me atë ççi ka thert. Wallahu bima ta'maluna basiir. Gjitha ato ççi keni marr din e se, Allah u po i u shekë këtë që tjeni, Allah u po i përsil a e din gjendë në zemrëve tona a e din gjendë në e gadisëmërive tona a e din gjendë në së kemisave tona a e din gjendë në gjepave tonë a e din gjendë në gjithë shkafi tonë përëndaj nuk ka ven asë për arsjotim asë për raporte asë për qka do qoftë, s'ka nevoj asë o një me ty asë me mu ti me Allah umë kjevë tonë, komuniko me te dhe gjithë mund duke pasë për arsjush Ai po të shëdha edhe njëfarë. Ti edin pastaj, për gjitha këtu, ku do të jesh dhe çfarë do të bësh me gjithë ato porosica i marrëm. Ne Allahu në lutje Allahu të na bën më të vërtet bamirës, bujor, të na bën nga ata që i dhan Allahu, nga ata dhënësit që Allahu xhallallahu i ka përdor shëmbull për optë të tjerë. E ne u bofim të tillë, model shëmbulltyr për njerëzit që i bën dikush që i dhan Allahu. Na ti treguim të tjerëve çka bën dikush kur ngulitet dhe rënjoset imanin zbra që ka bënd dikosh i cili e ka së njëm gjenetit edhe ahiretit ndaj nësë lonë që në mesin tonë këtë ta tjilë që sikur që u mahnitëm ato që 40 dashi ka prej a i ka qingit e 400 me i prej veç fyra mësë mi shku apëtëm e lona përmë ka ta që krejt i japëm veç ahiretit mësë me nëhup dhe veç këta si Allah mësë me nëhup dhe veç gjenetit mësë mi amuq e për këtë janë këta shemi dhe këto ajeta Allahu ishpobleft për momentin votës saopun ma shtoft dhe mirësi tua shumëfishoft dhe Allah na na na përdor në punë të mira dhe ato që është ai kënaqur me ta me kaq që do fund zoti ishpobleft sallallahu alejhi ve sellem muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem tecsin e kethira